نورات من کتاب الله <سؤال> ورسول الله حضرت محمد الله علیه و آله بسم الله الرحمن الرحیم باب قول نبی اسلام اللهم علم الكتاب الرسول الله السلام دادوا دنیا بس رسول الله ماشي کتاب صرفت عنوان دی کتاب صاحب خوظایر دا علیم دفع پکرا رہے ہیں. بابی صاحب خو صاحب قسم ربت جلکل بہین دی. وہ مباحث ہے ابن عباس غیلیب شروف سکتا داد رسول اللہ اسلام ناکہ دعا کی خوشه دې نه قانون صالحین نه دعا واخی الله الا شانو اغا د شت سره مخامخ کي اي ميا باد ته دا محبت او خدمت د رسول الله سلام خدمات کې خاص کر داودا سو خوب په نور خدمت چې د کم عمر او په دې پیډه چې ردا یو او دا خپل کولی وړي پیغمبر علیه السلام ته تکلیف ته نو دا او برابر کوي هغه تکي خود او دا صدق قرار است یاده رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام د حقیقت معلوم کو یته دا یو با صلاحات با صلاح یته ما ده فدا وسنه د سوچ او پکره دایو له و خو درا لا دلا د دې دوه په دې له حیثیت اورته د دې چې هستو دا استاد د دې لري د عبد الرحماني عمر رضی اللہ تعالی عنہ د زنا مشوره طلب کوله او فاز رسول الله صلی الله علی وسلم اند ته تاسو مهمه دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې مشران پر طالب ده لکه کوشش کئ لکه د موسی علی نبی اسلام ته کشران ز پر هم پکاره چې کوشش کئ لکه ابن عباس هم ته کی موضوع نظر ته د رسول الله صلی الله علیه اسلام د ابن عباس په تنیم کې د دې ته دی زما دparam دغه دنین دي دغه حجت ده دغه پیغمبر چې کما خبره کوله په وحي کوله فاستمسك بالذي وحي إليك منك على صراط المستقيم نه وجتلك ولقومه کما خبره کړی د رسول الله صلوات الله علیه دغه ذکرو خیر او فائدہ دغه عمد فارنده اره د ترجمه ولوا من دغه ده محنات قواد محمد سے قواد. غرد ترجمت الباب دا ہم دے چه دوستاز پرادا پکاری چه شاگرد پا حضیرت الملاحظة کی سایتی ملحوز سایتی او توجوه تا کئی چرا دے دین کس پڑے جوش. اللہ جل لشانہو چه دا چاد الاسا یو کس کانیت کی دا د هغه د پاره یو دی ترينه زشته ده څنګه چې یو دور کې شاګر استاد ته مخ تا یی استاد یو دور روان دی چې دا شاګر ته ډیر محتاجی ها د ورې چې دا کل غریق المستغيث سراب د مرګ راوښی او پده حمدوی چدا با بسبا چیمان او ده دلعا سا سوکا مبشی ده آغی آغا خیر جاریت رسی جی نو ده علی کی جی چدا ده شاگر خیر فاشی او ده دلعا سا شاگر تلیر خیر رسی جی او پچر او سال ده لکه دا خصه چې ساری تبوري چراغه حق جوړې ده د کولګدا د زو فاده پکشته کو نه د شهرت پکشته کو نه د نوم پکشته کو نشته ها شاګرب کانه به نشي کو کامه فینو د زړه لپاره پکړه صدقه جاریه او دا باقیاه تصالحاتنا ونبذ هم <مدلو> دغه وجوهه <جواكي> کې جناب با سر دي الله تعالی ته حبره الامه و بحر العلم رئیس المفسرین ترجمان القران هو بذالك وجدنا ما وجدنا تجمد <مدلو> من الى شعي استادانو په خدماتو کې د استادانو د محبت کې ا دلې کې کومینه محبت کې ته ثنو ته ثنو خدا نام خره کې تکلف انت ځان منخات جوړه چې مخراش مقابل <سؤال> دوه صالح حديث مقابله یو ده نام مخلصانه مينه محبتاته د دې د ورځې څومره د ماشران څه چیر کړي دي دومره حد کې چیر کړي څمره ماشرشې یو احتمالي چا په سر خبر وای اوړا ونی اشیا بول سکه شو دې راتل چا خېد نماځيږي جگدې خیلی داو کې په ما خبره د څو نه کې او فقط داغه خبر داغه ته د موضوع کوي ز په چې شیخ مختار داشه چې ته یمانه دی او شاباورک شکو کې نو ته داو کې دا ته کوم وګره نه دومره مینا محمد دو سلام سره دا ای په ماشي خبرې کولم درته شاهپور شیخ سم یو زرا بیا دا بابا منه <مینا> محبت خلک کميده هاي تاسو وو چا ديواله کې دانا ابراهيم مسو ما چا ديرهواله کې دانا تاسو شي شي خبرې لیکري زنده‌بار او نمونهونه شي شي نو خبرې لیکري زمونږه ستوري کوئ نه دي هغدا رحمن چې ماته چا مونږ نه دښنه ول چې لیکي دمال بل چې سرکار شیخ به جواب خو شی تی دا حالت شوی دا خصوصی ستری دا دن بیا مله مله بار فکې کی, کی بچار دا والد منته کوي دا وشایتی شیخ احمد الله سماع باسو کو شاکر شیخ منصور ما پر سوری حدا خپل بدمنیماتی کې خو ځب فروتی ما ته شیخ وی ته jihad نمنه من jihad نمنه هر کایفیری ذ مسلمان نه ما دا تجبکم په ثوره دا چانس دی شاپو شیخ ماده کته چې دا څنګه وي مطلب دا زموږ خبره شو له تاسو مشنانی میمنای خوشکل هر څه مخه راځي تاسو په تهوری په مرور د زمانی دا محبت پاتې کیږي کله عشقه ده هم هم مخلصي نو تاسو مشه زغ مونږه جا ګړل څومره چیرته مو کوز مو نغه وکاله چې خره ده فسوې بل فال به د فسوې لا سمو کاغذ ورسېولره کاغذ یې لیکو او خبره ماندی نیکله بل ملاوت دنه په خطا غستا شوو نو کاغذ په دې څه میته وتابته ما دې یو خلي خاطر دښت پکې ده فسوې مزم بقش هانته کاغذ په خاطر او جنا پارک ملان ما جنا پارک کی تیمه زمنګ د مختيور د چوز سم د سکه شومه باندې نه تمویل ما توسره غاړشتي یا مازه سم مشرت ما توسره موري حڅه راستن تر ور اوسه د موښتانتیمه وکړه د غرا وېګو سم د پرزو سفا چیوشم دلازم اولاقاق از آسو. این مانا خبر اوند. مانا لگه خواست. اگر مخلص شاگر جای جلو استاذ شایخوایی یک. اگر حالات دسی مخلص ترائشی. مارگر توکون دغم مخلصی منافق دور اگر. مخامخ با تکره تکره کی روست بدلی انگیوی پاگو مواتر جمل اوتا متواجر شید صاغ د حدیث بینده اللهم علمو الكتاب دا صاغ د حدیث تی په دبارت ترجوه تلباب دیو تشوه دی نور موارد د حدیث محشو بردی کترینی سند وداحت شوه ماتم حلیل کې زم رسول الله اسلام وقاله اللهم علّم الکتاب زیدا کا غنی دې کرما دې الله دې کتاب وخایې تعلم الکتاب له استاد زکه کوم شفقت د شاګر ساجي دې ګته عام بر تیر خدا او الله په زنو په یو چا داش سم تعلق کې غلط را لوري د دې رسې مثال دی لکه په حرامه په دې الله کې چې څوک او د اسمايت کې لکه چې دا تعلق چې روح باندې دا په د شاګر دن نه یې دلو غلط تصورات کوي الله ولې معاف کی او نه صلی الله والنام په غلطه کې او مشورې دا خسن ته څو رات د و استاد د شاګرد مرده کې دا ډېر بعیده خبره ده تر څو پولیسي بچو ته کېونه غني د روو ته کېونه غني نه تا نکدا کاني وې دي شي محانق صحیب تفل آغده زمانی او دا کمسی صوفی سے پید خائل دیتی محانق ینا دی خائل دیتی لغی خود تفرود ایتی یا باج نور لاد آغی تفرود ایتی البتا آغی تفرود ایتی مصمیر رد رسول اللہ اسلام و رحنانی بایتشو حت چاہ تا خفل نفذ نمعجم دی دغه نافس خپل دکی ستو سورات لري حل وثه کومانین جهاله مونږ دا کایڅکیږي خو به نه دي مرحله لا ده چې طلب کوا دا مانت او اعیدن چوه و لو اوت من صدقین ازرا احب الیلی <سؤال> من امر دن واحد او او او او ایو بیگر لیرا سامانت <سؤال> شید دیو بیگر لیرا رات داغ آسان دا دیو بیگر لیرا امانت شده ردی حفظت وجه دا دا شه پیغدی چیدی آغوی که عرفی او عقلی معنیشتہ دے عرف کی عقلی معنیشتہ سکارے دے پردیش دناؤں سا اور نوجوان چیدے آکے عرفی او عقلی معنیشتے صرف معنی دے عرف کی باغیر پار باناو کتلشی شاگر میں دے او ساباخ را ته سابا پر ته ما پلان کې کوم د دې په ذکیبه غلطه او ما پاتې پاتې ته مطاع صفح و سماع و سعید علم کی مرتبه دا او و مرتبه دا زبیدی و اصیل بن ادی مسلته را داخو په مرتبه ده اخذ کړه ضمانت اخذ چې استاد شاګل له تنظیم ورکوي شي امور قرام ویر شي چې را سببه ده چې کم اخذ کړي هغه قادر دې چې مختلف فقره پرې کشوري پکې ورکړي لَئِنْ فَتَحُوا عَلَيْكَ بَابًا لَّذِينَ كَفَرُوا لَكَانَ الْفَتْحُ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَقُولُ لَئِن تَحَدَّثَ لَوْلَا سِيرِي لَوْ قُلْنَا لِلْمُوسَىٰ مُحَارُونَ نَقَلْ لَهُ فَيُبَسِّطُ لَهُ بَابَ لَكَالَيْنِ شام والا دیر شکارا. یعجید ابن حارون دیر شکارا ذکر ناحت البلوگ اگلترائی. دولت دیر شکارا. یعجید ابن معین پین دل شکارا ورئی دکر. بلوگ پسین باندی پین حدیثه د عامدینی دوه نه د 5 سنين دکاسند اخرینه پس دې مداحتنه مخکې تر وروت خنواندي کتاب زغاله بیندی چې ما دې امن وکړ ما سید صاحب پیا با څرګنده ورکی دی اخره دې په ور کوټوال کې کړه دی په ماته کړه دی څومره مرتابه ته ميدوښو ما ګرزم بهیندې تعين في ذا سن الاخر متری جام زه وکي یو حدیث ابن عباس تیر دیم محمود ابن ربیع دیم سو خوبہ اندی تدادا اخد چدی کر ناحظ تل احتنام پدا کردی او دیم وانا ابن خمس سنین نور ما خزونه چیدی دا حدیثینا و محشی براجی کلی دیدی سانت کسا کلام نیشتی پا دی اول که مبتن حدیث دارالا اقبلتو راکت بنا لا حمار عطا در عالم بخرباندی عطا انت جاغم معانسو خروا عمارن اټائنن کومانو شي نه صفات موصوف ده ترکیب توصیفی دی اکثرم د سماج دي هاګه مونه همار راتاینن ترکیبی ذاتی بشیزه ک همار آمده مو ځکه معنا د وانا د شایمې دی غوته دام خاصه وشو او کو بدل کیش رحمار حماد چاتانو بدلې بازشي پاکا حمار آم دی آتان بازی دی پکی چموانستی یا قول اللہ ہم شو دی کدا بدل غلط تی خدا نی دی سی غلط چدی پا قول اللہ فصحاب کی نرہ حدیث کی دیتی خیمہ السلیم علوم شلن یود آئی چپا مرور د حمار باندی نغزه صلات نه ری بهغه تر نه هتا انده مان سخر مون نما تي یاده سخر په په را روان ده چې په مورودي شي باندې قطره صلات راځي او کنه راځي خدای ته د معلومات شو چی قطره اشترا په پا کلگو حمارو کو مرعا کی پورا تفسیل <سؤال> باپو گو پنسما صفحان جرائشی حدیث دری سوا یواتیا اپ دری اویا صفحان باب یو سلو حدیث پینزو سوا اتم ایلا غیر یداه مساله ده سوتری ده غیر یداه تیم کو مکه تو سوترا نو اپ کو غیر وصفتی شی نما نه یوشیتا چ ورشه م غیر د گیدا نو سوترا وا لیکین نو بیشو لم يرك ذلك عليا رسول الله سلام و منجر دون کو کو معزز شي يا فلم يرك ذلك عليا لیکن ما چو کو خو خاص باعث يو يا اغه باعث ما منجه دا هو چې جام فو دي شو د پجام کې شريك شمه خصوصي باعث ما منجه داو اور فسیر حدیث تو دا حتر دا سندہ دا و دا مخارجی فو اجر قلت من نبی اسلام مجتا مجحا فی وجهی محمود من رجیب وی ما معلوم قید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا و بشن دل دخلینا مجحا فی وجهی رسول اللہ اسلام دا شیندل تا خپل خلین خپلې اتباع ته لري ماته زرافتن په دخلین او بودارو خلین تا جینی وسهیو په تاسو نه د څنګه تا وینم کو زرافتن خوش تیږي کله کړه د سويشي هدا خوش تیږي دې کشران صفکار دا هوچ کشر کشر هم سمایځي کشن هم سوی ها ننے کشن سمجھدار نیگی. پا گوڑو که ام کسان زنان سباکوید. پا زود شو ماو سمال نیگی. حقا دنر زامان ایلیگرزو گوڑو که من اگری غیت تناسو جماعیتی. لاز و دخو ندران هونی المرایخ کنیراز سباک را پجادا فکر. رورمی سر راک کارا که و مالته زور ما نه سبا خوځوته نه یم یاری څو خندل زور ته سبا خو یه سمجدار نوم او ماشا الله حضرت ته د تفنن کول نه او دی سمجدار ورجو و هغه دی په دې خوشاله شو وانا ابن 5 سنین ربه دا واکره بینځو کالو نو اقصد پنځو کړه صاحب شو مطلب دې لري چې شین دین پیات کې یو امتیاز درچا په تفاوض کې د دې کې څرګرې وشال او غا دای چې فریدکین بین ذکر ردی کړ او د اوسه وا وئشتما صحه د اوسه وا وئشتما بین اوسه وئشتمر واړ د اوسه وا بین اے میرے رضی اللہ تعالی عنہ واہ کیا ذکر کئ حدیث 3586 نمبر دی انا عبد الله بن ابي القاسم قال كنت يوم الاضحى وعیلت و امار بن نبی صلما في نسائت فانظر تفرید آنا بززو بیر آلا پرشی محفل بلال زو بیر پاسورید یا اختلف ایرہ بینی اقرار او سلاس آلتتراتا هر کله چې مې له پلاړ فادر عالم <سؤال> یا وتی ما وره تو کا تخربو تمه و دې یا قلت نام قالا کان رسول الله من بني قريزه سوما ما خبر اوري فیاتيني مي خبري سوګلارش ما خبر اوري ان تلک تو جمع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غی قال فداک ادیونی یمونی دا فداک ادیونی زبدہ قدام مقام تو هنر کم عمره تذکری اخبار ماخمون به معلومات صلاہ او حدیث دته شرایط ته برابر دے ذکر پای کی نقل کئ معلومه اصلاح چسین داخل ده خدره کارری دیاغا بلینی دکر کئی ابرم باو دیگر لہا داگی جواب دارے یو تاریخ دفرت لارد دکر کئی په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یا رسول الله څنګه قول وکړ په خلاب د محمود مروي له حدیثينا چې په دې کې رسول الله سماج کې ذکر کوي اقل من النبي محمد جن متن مجار شو ژوندای په 5 سنین من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 پره د نېتر سره لای کړی درځي چې اشاره په تاسو دغه دغه په دې ډول ما <مسائل> سایه صاحب کا سره بداری چې او محتی سندا خزو دلته جي اته نه ترې فائدہ کوي چې سفرې نو په سوار کې مغورې ځای ما شومبږي چې سفر جوګوي ودا سفر جو غنو نا ابا نزیدا کمچه سفری کړی دا لوسیری لوکای ابن عبد الله شو او یا موسی الان دی نری سلام شو فراده ترجمه طلبام اهتمام ده علم برن وبحثان سفر ده اند فراده انم صفات دې دا پو شدیمم نو جن دې دا تشد الرحاله <سؤال> <سؤال> چامم نو دې بل کې دې پو سفرمندو حکري ليلې حڅو هغه دې سفرې کړې دي مو تر یېم دې وکړو یو معلق ربید دیوارا حضا جا بناده عبدالله مسیح تشعره لبناده عبدالله منی صفیح حدیث و احرد دین دیم دیمو سا داندین آلیه سلام سفر دیم دی تاقید ما کشوه دی زورتو تنشتی یعوذل جیو حدیث ویدشی کچه تمہا بیلن تی یاد پکین صداعماعات کی او کمہا بیلن تی یاد پکینین بی غدی کینی دکا مشکل پریوزی او پرون درسی مطنبیه تاوستا کڑی وچا پا کتاب لیرم کدام و حدیث دریزی عراجی دل تراغین و داد دیم زلیم دا غینیو درم زلیم زلیم دا ما بما ذکرتی ذهاب ومصاف في الحق ذکر شد لیکن حدیث معلق ترن ده سفر کول عبد الله بن امنه کا دیابر رضی الله تعالی حالات او تیر شوی دی غیر رکادر صحابید رسول الله اسلام قدوانی خصوصی نظر عبد الله اول شهید او په ورکی ليله البعير کې رسول الله څنګه تديره دعاګانې کړې دي په انشاء الله هر چې عبد الله مې ونېسته نعمت سدين وحيني خدي الانصار او کسان چې په بیت لوګ بچ حاجر شو میناته د هغه کې حاضر شو انځي صح حدیثونه نقل دي څلور پنجو سکده او په دی کې د جااب سفر روان سفر دی د ی حری دپاره یو می دا حدیث کمری دی غدانې شوی دی چې دا کم حری دی دلته د د کرکری باج خوی دا حدیث دا سطر المسلم دے سطر المسلم حاکیم ذکر کردے پروید دا عطا ابن ربا احوان دے حدیث الصفاء قديم فطر مؤمنا في الدنيا على عورته سطه الله يوم القيامه خدا کول نه دسی دذ کین دسی چا صفد ایوب ده اوه و د ابن عامر تا ندی عبد الله ابا ایوب تلو ابو ایوب تلو ابی بن عامر قال از دې حدیث ته پوسه وکاو ابو ایوب برکه د سن مت ابن محمد انصاری دتا چې د مصر میرو زراو تابو ایوب نه غاړه وکړې څه دوی نه راغلې دوی د حدیث د و جن راغلې ما فهي خبلذاه چې تعبل حديثي ماي بخاري ذکر کړل دي په كتاب رد على الجهنيه کې 1106 نمبر صفحه ده بد دي نمبر باب دي ماي بخاري пада بالمفرد کې ما حديثي نقل کړل دي احمد بن حنبل هم نقل کړل دي ته ځني هنه نقل کړل دي ندې د قصص په تعلق دا دا حدیثو کې درې وو او د سند د تحقیق د پارادات عبد الله میونې سو راټول پیدا کو او هر وو په دې بارو او زوج میشه رفتار یې دا حالت عبد الله ا خبر چې پر په دروازه ده زره را منډه کړه هغه دې ورکوم ورکا یمې ځان ته راغله د شیخ ترغه دې سې یل تراغه دې وذرا له حدیثن لا عباده وقال انها صراتا در حدیث دیر. حاصل داری کدار شسم سپری در آحادیث او در زان لپارا پوکاولو دپارا در راگری دیر و مختلف راگری دیر دوستم و سنیف علی رحمت پده باب لکی شپگیشتم باب گره باب رحمتی فی المسورت نازلی باب رحمت فیل مصرد نازجرا پاکشتن باب رنوست مصرد چیزن باب رحمت فیل مصرد نازجرا تا دهت چه احفر فرز وغده چه چه رعلم چه اللہ دا اغفرز لکی وخات جزبه غرز ویویی ها نا گرمی تا گوری نا اخنی تا گوری نا باران تا مورتیا د رحمان څخه جو ال انسان نه لامه تا ودې د کوم سوچ پیدا شوه د شپې روانه ګونګا تا ته ګونګي نه ګونګا او ته شي ګونګي ګونګا ا شي ګونګوي سم نه پېښمنې تم تورې څه د غونګوې څهو او دس کې تینځې وې پیغام دا چې دا خموخي رحمان دې يا رحمان هاج څنګه راځي یو مسله کې مشک پیدا شوه الله سړین سانی لاما سا هغه ته ای رحمان دا چې دا د اعتقاد څخه هر سړی په خپل حال کې دا بچي دی مې مسيډه تاسو وچ وې څه اوسګئ چې مې دا خپل روز د واره 12 وې دی یو مسیح د مات تصور متعلق شیو ګاډي چټکو خاطر مول ماو کو خلقه لاړه په ګاډي چټک ځین سو ز پیدا خوش شومان دوم را لارما لکدا زیو داونا اته یو قصو په باران کې مول لون خوش څلورانی مالي هم مثلا مختر هغه د هغه مسلې تاکید تر العالم دا ته چې خپل ځوقت ته تاسو ته کومو به شي چتا دا دغه ژوند کې د توبور دی مسالې د پارا بهدي باندې هم ځان ته کوي چې دا ایوه مسره خود ته نه وایي چې تنو ما معلومه ده خوري خود ته معلومه لیکن د سند علی کور د پارا سند سند ته تحقیق لپاره دغه مزالو کو سند ته تحقیق چې اي ته ما سیدی شه دا او دد پته دمر د استادانو دمر نهروسته لګې د دی پتا من په ورونو کو ستانې کې سب خوونه ولی شکه سره او ماارتونګ کان غ او پټ د پهجبې ہے ا کې لاړو کرا او دنیو تاؤن او و دب دبا انت تیس ملکونو تاریباون اپکے تو کل پاکستان کے برکے کل پیشیہ کی امتیئے دیشان دارا ہم دے خبریں مجبورہ کریو چیرہ سانت آئی دیشی ہستازان اعتمای دیشی صافتہ جہرے تیرے شرے پریشان ہیں جہرے تیرے شرے ایک ان اللہ فضل او کرم کو نن زبان په بارادا ته ده شودا داخلیت کې چت مې دا ویل نو راښین دي کوشش کړې په احادیث کې چې تاسو په کې برکتي روانه شي د دین خدمت بانی تاؤس موقرحکی گئی موقرحکی گئی سنگ ویدی دین پر خدمت بانی موقرحکی گئی زبم غواری چه بل تاو کماد بل ترپ تا روانی گئی نو قودراتی بطال حرکت درکلے کی چې چه سا من سب دان لین تا دین خدمت بانی که بیائی چه فاری شون که سان بلینی و تار میدنی نو شت اتلا د من مرګوریتله پاسان اتلی اوکه تمہه سختینه ما ایتیخاره وکړه ایتیخاره چې دماو خطر نه نو ما ای زو خنظم ساجرا پاجی د مزنه مګره وری وری مځي وکي ما بس نه زمنو مې پازا به وزمننه آغه ور مامي ننکول دی اوس دا غزي نه کسان دی وی شیخ منصور شاه کویزر لا شاه مینتونه کین ها روزک نه وی تاسو وای لیدل تاسو هغه دا او وی شیخ جی څو زل راغی یو په په یئر پورټ را سم شیخ دې ته وها شیخ باپ چای د کال دغه عمر دی هغه په ملاقات په دې انتظار دی ماز السوق ما ورا د جل شانو شاندې امتحان د وحفظ جناحک له منتباګه وذری چرتاوی جنا په د مرقې کیندا او دور په شاند ترې از جناح و شده هم معروف شی معروف شی معروف. پرواز کولی شی هر صک دیتا ویچرازا نواغ ملگیری پرید یو دا اپدا تربانی بوازاری په ایل حضر، ایل حضر، اللہ ی من پو امتحانونی کنرولی، من پو امتحان کې پیل کسانی و یولوی مارن کسا ایل خیسی چه من کول خبر یک خطاوز پار ایبرت له اړین چې زممو د سازمانو په اساسانو په شيته ډیر کاي بې دلیمو زم ته مرګ لري تر ارمانو هغه د په هو نن ته مرزره کلا او په غاټه و مانی او په غاټه تم خامو درې سو هړي جمعت کې زپد تمو چې دا به مان د تمه شفاکته زم مخ ته کړم مایه تر رحمان شنو اغم اډې ترات <تصالت> نه زم راځل مزه په خپل طرف لمه په خپل طرف ته تقریبا ما سره رحمان شي مې تعارف وکوه هغه پلار سیدی کومال دې واقعي پټ کې هغه دې بدري نه خاصته هغه طالب دې کوه دې خجراله غل شاو درې را ما شم نا غلی هغه دیک ورک او یان د دې کو اخر شیر سبزي زغه غاړي پوره زما غلی اک پلاسک او ما په ما خدا غشای ته کیو ته غوسه شم شاهد نشم چې دی او کوه د اخره ان کی آیلی نه آیلی ما ته تا نه ختینه هوستاد نیه مده ما زګ د له احترام یو ته همانم ته پوسوک یای چاند ما سلام علیکم مالوی چې هغه منځ تایې باندې په قرآن مدرسه کې هغه موږ یې چې را په قرآن خطي کې موږ ته یې چې موږ ته قرآن درس شروع کړو پیراته یې چې ته شروع کوو ما ته وی چې ته ته چې موږ ته قرآن درس شروع را ته وې موږ ته معلومه چې دا ځان د پاره دا عربي زکه وسته دغه کوي تاسو دې شوفه په خوښي خو سپارې کوم چې وګورې د خدای د قران موږ چې راو ندانو بينو او اېدا هغه وحمره ته د تور شویلې غیر موخلي او طالب راکله راکله پتن دي خو نه هر پنځي یو هو ني دا چې دا مونږ چې ته بیان دا ول وحي جناح کذا دې شعرب ته سیمور کوي به فقير پاکه د پګاړي شوقه وی لري ګاړه تنا فرما شاګردي مناجیب رور دے پېشتل <سؤال> جاي کې راځي خالق دې موږ ته مشه خدای زماته سي ګايا ما دې به درځو په ګاړي څوک ما ما ګاړه ستاري پام را نهي زه کا چور وې دې شه هم ګاړه ته وډيو پورې مفتی زبتن چې کمې ته چل کم مکو ورې له کم مکو ما ته مې وڅوک نپزيدي زه کا به ګمړی نو وخت راته کېستو ما دغه ماه سنجي ګايا ما نما تو ضرورت نیو حچا بدران کی ما په نه کوي دا واثار کبار کی بوزدی سریمان دل اخر دا یو تور په انسان باندې ری لیکن دا میں په صدې پوري وکړا چی هم ته لم دا هم حنا تو کوي په دې واشې په امتحان کې پېل نشي به به تمرا لارې غوې تاسو ملایيږي طرف تاسو ته لاری ګذر میراویږي لیکن بیرم په حدود کې دانه نه چلیږي ورته ده ته دیتوونو غوړې ده دیو ته تاسو د دې دنه منې چې به بدمایند شي هر لیکن تب په احتیا ته چلیږي مختار به چلیږي چې دین کار نه پاتې نشي ودا اوس ماتم دوه کوي تنص 83 صاحب ما منظم تاسو څه کوچې دوه کاله نور کوم 40 سال ویا بحث کنه صبر راکی ذکر فکر کې مشغول شمه ها دا کله دې دارم یو داس ما دې محبت ته ته په خدل شيته درانیا خاندا شي دې دوکار نور په بلاشه مې نه کېنا پروتاشو ورکړه ها زه خاله صاف نه خوخه دې بل شان دې دعا کوی دې دې هم حدیث کې قال لو زه او <سؤال> زاینم محکمات او سجګه کړې او دا دې دی عجیب فقيه علم ولله الله په امتحان کې راغده دا اوس په باندې تنوتله اوس لیکو را نیبه وخت لګیدله باندې په دروازه بند کړو به چا کتلې دیر شوه حافظو سره کوم پرودو سبحان الله دی و دې ما مې وزه غوې مولای صلی سل و سلیم دائیمان ابدا علی حدیدی بخید خط کل حمیدی رگر یو حدید پا رہا